1942 har Sverige intagit en ledande plats när det gäller telefoner. Inget annat land i Europa har så många telefoner som Sverige. En miljon. 1, 0, 0, 0, 0, 0, noll. Ja, det är miljoner telefoner, det är ett faktum. Det innebär att Sverige i förhållande till sin folkmän är telefonlandet nummer ett i Europa. Och nummer två i hela världen efter Förenade Staterna. Det finns en telefon för personer i landet och vi telefonerar flitigt. Jo, ja, det vill jag lova. I landet utvecklas för närvarande 1 miljard 206 miljoner samtal per år. Det vill säga bortåt 3,4 miljoner samtal per dag. Om vi bara ser på Stockholm blir antalet samtal per år 425 miljoner. Det vill säga över en miljon samtal per dag. Och varje människa har genomsnittligt cirka 200 samtal per år. Och korta är samtalen inte heller. Åtminstone om man får tro statistiken. Den berättar i kalla siffror att varje abonnent tillbringar 140 timmar om året i telefon. Och den totala samtalstiden för Sverige under den tiden motsvarar en tidrymd av cirka 7000 år. Ja, det är verkligen sant. Ett svensk telefonsamtalsår är lika med 7000 kalenderår. Och ni kanske vill ha några talande siffror till. 1880 räknade vi Stockholm 200 telefoner medan landet i övrigt ännu inte fått några telefonstationer. Även om vi bara ligger tvåa i världen så kan vi i alla fall notera ett världsrekord. Vi har väl upp världens billigaste rikssamtalsavgifter. Från Ystad till Apparanda kostar det 1,20 för tre minuter. Och på morgon och kväll kan man under lika lång tid få utbytta tankar för 80 öre. Radion är viktig för svenskarna och det populäraste radioprogrammet är fortfarande optimisten och pessimisten Melody Gensel och Erik Abramson som för övrigt dör i år. Och när man måste spara på elektriciteten lyssnar man med särskilt känsliga öron och musiken blir extra viktig.